з регулярними частинами. Особливо, коли бої розгорталися вздовж залізниць і треба було швидко вагонуватися до потягів. Повстанці неохоче відривалися від своїх гнізд. «Ви ще не знаєте нашу піхоту», – сказала Маруся. «Мої козаки, як розуються, то біжать собачою собачу рисю так само швидко, як коні». А хто не встигає, той хапається за стремено верхівця і мчить поряд із ним. Старшини знов перезирнулися і ще вище скинули бровами. Не вірите? Маруся звузила свої східні, ніби трішки підпухлі очі і подивилася на поручника гірняка. У нас є козак, який воює тільки босий. Характерник? спитав Данило Бізанц. Чаклун, сказала Маруся і в її погляді промайнув такий дивний полиск, наче вона й сама була чаклонкою. «Може, тому Маруся й стала отаманом», – подумав Мирон Гірняк. «Інакше як пояснити, що під руку цього дівчати стало тисяча козаків?» «Хоча що тут пояснювати? Він, поручник Гірняк, теж підкорився б їй за любки». «А ваші гармаші так само прутки?» – поцікавився Данило Бізанц – Маруся вловила його іронію, але не взяла до серця. «Маємо дві польові тридюймові гармати і дві гаубиці, тільки вони заховані в тетереві». «У річці?» – здивувався Данило Бізанц. «А що?» – «Змащені гармати добре зберігаються у воді». «А чи прутки наші гармаші?» «Побачите, коли летять через поле, то гарматки стрибають, як жаби». «І влучно б'ють?» – допитувався Бізанц. «Ще й як? Але головне не в тому, куди поціляють гармати. А в чому? У тому, що вони піднімають дух козаків. І залякують ворога», – додав поручник Тернавський. «Влучив, не влучив, а страху наженеш». «Золотоверхи Київ не годиться обстрілювати з гармат», – сказав Данило Бізанц. «Не можна руйнувати храм, навіть якщо там ховається ворог». У поході на Київ галичани вбачали щось надприродне. Взяти столицю для них важило більше за всякий тріумф. Посідання Києва для них означало повернення віри, а може й самого Бога. «Ні», – сказала Маруся, – «ви помиляєтесь». «У чому?» – спитав Данило Бізанц. «Ворога треба нищити скрізь. Руїни храму іноді святіші за його первісну досконалість. «Перепрошую, – Станімір торкнувся правого вуса, – а скільки вам ясна, пані, років?» «Двадцять», – не змигнувши оком, сказала Маруся. Старшини знов перезернулися, повівши усміхненими бровами. «А показуєте на молодшу, – сказав Станімір. Я вродилася на молодий місяць. Радше на сонце, подумав Мирон Герняк. Тільки молоде весняне сонце могло подарувати таку золоту косу. І веснянки, і родинку над кутиком вуст, і магічний блиск очей. Не чаклунський, а синьо-гарячий тривожний блиск. Давайте до справи, панове, сказала Маруся. Ми ж не на йдемо до Києва, правда ж? Та саме тоді, коли Осип Станімір розгорнув на столі мапу, прискакав військовий і передав новий наказ корпусного надштабу отамана Любковіца. Зноска отаман військове звання в Галицькій армії, що дорівнює рангу майора. Галичани мусили в досвіта завагонуватися в Житомирі і залізницею вирушати на Київ через Козятин а Марусі дозволялося приєднатися до них біля Фастова. І то лише з кінним загоном. Марусі дозволялося, скептично всміхнувся поручник Гірняк. У них що, сім п'ятниць на тиждень? Марусю наказ не засмутив. Ми там будемо швидше за вас, сказала вона, і дзенькнувши острогами, підвелася за столу. Сотникові Станіміру, видно, не хотілося прощатися, бо він запитав, «А чому ваша бригада назвалася ім'ям Дмитра Соколовського?» Розділ п'ятий. Дмитро взяв собі за вину, що так необачно загинув Олекса. Не знав усієї правди. Довго ходив мовчазний, нічого не чув, нічого не бачив. Жив із дружиною та малим сином Євгенком у двох кімнатах гімназії і часто виходив до вітряка, що стояв край села навпроти їхніх вікон. Палицею можна докинути сажнів за шістдесят. Сідав там, курив, думав. Подовгу видивлявся на дівич гору, що височила за версту від села у бік Радомишля. Щось креслив дубчиком на снігу. Одного дня він пішов на Лапаївку до батька. Зайшов у станю, де в потемках білів Олексем кінь, засідлав його, примірявся, нещувся, як виїхав за село. Застоєний жеребець легко переходив в валюр, був м'який у поводах. Сиділося на ньому зручно, немов у кріслі. Дмитро вже був готовий, коли до нього прийшли тиміж Олексійенко Корч, Нечипір Круподеря та Матей Мазур із Пилиповичів. Робіть щось, Дмитре Тимофіючу, ви ж офіцер. Невже подаруєте їм братову у смерть? Хто зна, що відповів би на те прапорщик Соколовський, якби знав, що чекає його попереду? Мова не про смерть, а про зраду і запроданство, яких доти Дмитро ще не встиг звідати. Не міг же він знати, наскільки мільйонів оцінять його голову та хто спокуситься на ті гроші. Тому відповів їм так, як колись сказав братові – «Будемо держати Україну». Спершу він зібрав невеличкий загін до півсотні перевірених козаків, а коли навесні червона повінь залила Україну і московський лапоть наступив на горлянку селянам, отаман Соколовський мав уже ціле військо. Кілька тисяч повстанців важко було тримати прикупі. Тому Дмитро поділив їх по селах на сотні і згукував підслушний момент товкти москаля. Після того, як гаряче діло було зроблено, отаман відпускав козаків додому хазяйнувати. Штаб узяв під свою руку Тимофій Соколовський. Дмитро хотів було відмовити батька, але старий тупнув на нього ногою, мовляв, не командуй, бо з ньому паска, тоді побачимо, хто з нас старший. Вони не помітили, як у цій катавасії знайшла собі роботу Сашуня. Якось після служби Божої Дяк Соколовський завважив, що біля церкви зібрався чималий гурт парубків і старшого чоловіцтва. Підійшовши ближче, він побачив у центрі кола свою найменшеньку пестунку, яка переконувала всіх, хто носить штани.